Коли Дунк прокинувся від вранішнього світла на обличчі, яйк уже встиг кудись зникнути. Ласка Боже, хіба буває десь на світі така спека ще й просто на світанку? Він сів і потягнувся, позіхаючи, а тоді зіп'явся на ноги та пошкутильгав до колодязя, де запалив товсту лойову свічку, плюхнув обличчя холодної води і одягся. Коли він вийшов на сонячне світло, Грім чекав коло стайні засідланий та загнузданий. Поруч разом із маестром стояв яйк. Нарешті на ногах хлопця з'явилися чоботи. Та й загалом у гарному жупанчику, помереженому зелено-золотою клітиною, в тісних білих вовняних штанях, він виглядав належним лицарським зброєносцем. «Штани були розірвані між ніг, але жінка Сема Горбика їх зашила», – оголосив малий. «Це Адамів одяг», – додав пан Явтух, виводячи власного сірого мерина зі стайні. Стару сіру шовкову кирию, що струменіла з його плечей, прикрашав клітчастий лев. Жупан трохи залежався у скрині, та загалом ще справний. Лицареві личить мати при собі зброєносця, тому я вирішив, що яйкові слід поїхати до Холоднокопу». «Мене обдурив хлопчик десяти років». Дунк виразно подивився на яйка та вимовив самими губами слова у вухо. Малий вишкірився. «Для вас, пане Дункане, я теж дещо маю. Підійдіть, но». Пан Явтух видубив кирею та струснув її у повітрі, аби справити враження. Одежина була пошита з білої вовни, облямована клітинами зеленого їдвабу та золотої парчі. У таку спеку він найменше бажав накидатися вовняною киреєю. Та коли пан Явтух розправив її в нього на плечах, дунк побачив на обличчі старого справжню гордість і не зміг відмовитися. «Дякую вам, вельможний пане. Вам пасує, ж я міг дати щось більше». Вуса старого затремтіли. «Я послав Сема горбика до підвалу пошукати у речах моїх синів, але Едвін та Гарольд мали менший зріст, вущі груди та й ноги закороткі». — Сумно, але з їхнього одягу вам нічого б не пасувало. — Криї досить, моспане. пане, я не осоромлю ваші кольори. — Жодного сумніву, він поплескав свого коня по Каркові. Я б хотів проводити вас трохи, якщо не заперечуєте. — Ані трохи, мось пане. Яйк зійшов з хилом першим, ведучи за собою маестра. — Чи обов'язково йому вдягати отого вислого бриля? спитав пан Явтух Дунка. Вам не здається, що він у ньому має якийсь дурнуватий вигляд матиме ще дурнуватіший мось пани, як голова стане лущитися. Навіть у цю годину, коли сонце ледве знялося над виднокраєм, спека стояла страшенна, а пополудні від розпечених сідел на ногах вискакуватимуть пухирі? Святковий одяг покійного хлопця сидів на яйкові гладенько, мов яєчко, аби ж тільки те яєчко до вечора не зварилося. Дунг хоча б мав у що перевдягтися, бо їхав у старій зеленій сороці, а у саквах віз гарну Дорнійську. «Поїдемо західним шляхом», – оголосив пан Явтух. «Останніми роками ним майже ніхто не ходить, та він ще й досі найкоротший між стояком і холоднокопом». Стежка провела їх повз тил пагорба, де в могилах поміж рясних кущів ожини спочивали дружина та сини старого лицаря. «Мої хлопчики так любили збирати тут ягоди. Коли були зовсім маленькі, то прибігали до мене з замурзаними личками та подряпаними рученятами. Я завжди знав, куди це вони бігали». Він тепло всміхнувся. «Ваш яйк нагадує мені мого Аддама. Такий хоробрий був хлопчик, а ще ж зовсім молодий. Адам намагався захистити пораненого брата Гарольда, коли на них накотила хвиля битви». Йому відрубав сокирою руку разом із плечем якийсь річковий вояк з шістьма жулудьми на щиті. Сумні сірі очі зустрілися з Дунковими. Ваш старий господар, лицар з грошу дубу, він теж бився у повстанні чорножара. Так, мось пане, ще до того, як узяв мене. А В той час Дункові мало бути три або чотири роки. і Він ганяв голий провулками блошиного подолу, нагадуючи радше малу тваринку, ніж хлоп'я. За червоного дракона чи за чорного? За червоного чи за чорного? Навіть і зараз питати таке в людей було небезпечно. Від днів Айгона-завойовника за герб дому Таргаріен правив червоний дракон на чорному тлі. Даймон-самозванець обернув кольори на своєму прапорі, як робило багато байстрюків. Пан Євтух мій хазяїн, нагадав собі Дунк, і має право питати. Він бився у корогві князя Сінобродамось, пане. «Зелені рясиці на золотому тлі, такі собі зеленаві хвильки?» ось, пане, Яйк має знати краще». Малий знав на пам'ять герби доброї половини лицарства Вестеросу. Отак. за князем Сінобродом усі знали непохитну вірність престолові. Король Дайрон поставив його правицею просто перед битвою. Маслоплав на цій посаді наробив стільки лиха, що ходили чутки про його зраду. На от князь Сінобрід від початку до кінця був опорою панівного дому. Пан Арлан був коло нього у миті його загибелі. Якийсь пан із трьома замками на щиті переміг його у двобої. Того дня з обох боків загинуло багато добрих вояків, а перед битвою поле ще не було червоним. Чи казав вам про це пан Арлан? Пан Арлан взагалі не любив балакати про ту битву. Його зброєносець теж там загинув, Рогер із Грошодубу, сестринець пана Арлана. Дунк почувався винуватим, навіть коли вимовляв його ім'я. Це ж я забрав його місце. Тільки принци та найбільші князі могли тримати при собі двох зброєносців. Якби Айгон негідний віддав меча своєму спадкоємцеві Дайеронові замість байстрюка Даймона, то повстання Чорножара могло б і не початися. Тоді Рогер з грошодубу лишився б живий і донині. Став би лицарем кращим за мене, ніж би десь службу. А я б скінчив свої дні на шибениці або вступив до нічної варти і тинявся стіною до самої смерті. Велика битва то сама собою жахлива річ, сказав старий лицар. Але поміж крові та різанини в ній завжди зустрічається і краса. Така краса, що скніє серце. Я ніколи не забуду, як сяїло сонце, заходячи над полем червонотрав'я. Там лежало десять тисяч загиблих воїнів. У повітрі носився стогін та лемент, а над головами висіло таке гарне небо, помережане золотим, жовтогарячим гарячим та червоним. І я плакав, бо знав, що моїм синам побачити його не судилося. Він зітхнув. Ви, молоді, зараз і не повірите, яка запекла була боротьба і яка непевна перемога, якби не кровокрук. Я все життя чув, що битву виграв Байлор з Писолам, зазначив Дунк, разом із принцем Майкаром. Молот і ковадло вуса старого лицаря смикнулися. Співці багато чого не домовляють. Того дня Даймон був воїном втіленим у плоть, перед яким годі було встояти смертним воякам. Він порубав на шматки передовий полк князя Арена, ряд лицаря Зірія та затятого тиля Тягнедуба, Дуба, а тоді схрестив мечі з паном Гвейном Корбреєм із королегвардії. Мало не годину вони верхи танцювали один навколо одного, виверталися та кружляли, рубали та сікли, а навколо них снопами падали вояки. Співці кажуть, що коли Чорножар вдаряв по пані безнадії, то два мечі співали і стогнали так, що їх чули на п'ять верст навколо. І щойно пані схибила, як Чорножар розрубав панові Гвейну Шолома і засліпив його потоком крові. Даймон спішився, аби пораненого ворога не задавили, і наказав Червоному Їклові доправити його до маестрів у обоз. То й була його фатальна помилка, бо тим часом крукові зуби стали на верхівці сльозавого гребеня, і Кровокруг побачив королівське знамено свого зведеного брата за чотири старшинів звідти, а під ним Деймона з синами. Першим він убив Айгона, старшого з близнюків, бо знав, що Деймон ніколи не залишить сина, поки тіло не вистигне, хай би яка злива білих стріл падала навколо. Даймон і не залишив, бо його теж прохромило сімома стрілами, донесеними з кровокрукового лука силою чарів. А коли юний Аймон підняв клинок чорножар, що вислизнув з пальців пораненого на смерть батька, тоді кровокрук вбив і молодшого з близнюків. Так загинув чорний дракон і його сини. А ви скажете, що на цьому справа не скінчилася, що далі сталося ще багато чого. Так, я знаю, сам бачив дещицю, як розбігалися повстанці, як їх зупинив лихий булат і очолив шалену божевільну навалу. Його бій проти Кровокрука зрівняний тільки з боєм Демона проти Гвейна Корбрея. Як страшно принц Байлор вдарив у тил бунтівників, мов би молотом гупнув вереск дорнійців, гущави на їхніх списів. Але наприкінці дня було вже байдуже. Війна скінчилася зі смертю Демона а висіло ж усе на волосині. Якби Даймон просто збив гвейна Корбрея з коня і залишив на милість долі, то проламав би лівий край маякарового війська, перш ніж кровокруг став на тому гребені. Тоді б день скінчився перемогою Чорного Дракона, правиця загинув, і відкрилася б пряма дорога на Король-Берег. Тоді даймон уже сидів би на Залізному престолі, перш ніж зі штормовим панством та дорнійцями нагодився принц Баелор. Хай там скільки співці просторікують про молот і ковадло, але хід битви своїми білими стрілами та чорними чарами переломив братовбивця. Він править нами і зараз, годі сумніватися. Король Аерес, лялька в його руках. Я не здивуюся, якщо дізнаюся, що кровокруг зачарував його милість, аби підкорити своїй волі. Не дивно, що нас усіх тепер зурочено. Пан Явтух похитав головою та впав у задумливе мовчання. Дунг питав себе, як багато почув яйк, але точно знати не міг. «Скільки очей має князь Кровокрук?» – подумав він. День ставав дедалі спекотнішим. Дунк помітив, що навіть мухи кудись повтікали. Мабуть, вони краще за лицарів знають, куди не треба пхати носа, тому і ховаються від сонця. Йому стало цікаво, яку ж гостину їм з яйком запропонують у холоднокопі. Приміром, кухоль холодного темного пива був би доречний. Дунк з великою приємністю крутив цю думку в голові, аж поки не згадав слова Яйка про те, як червоня ставдовиця труїла своїх чоловіків. Спрага миттю зникла, бо є на світі гірші речі, ніж пересохла горлянка. Були часи, коли Дімос Грей тримав усі землі на десятки верст навколо, від Днюні на сході до Рінь Заточини на заході, мовив пан Осгрей. Холоднокоп був нашим, а ще підковні пагорби печери на Лихому Лисаку, села Доск, Малий Доск та Сивушний Поділ – обидва береги Листопадного озера. Озгреївські наречені виходили заміж за флорентів, лебединів, тарбеків, ба навіть за вишестражів та чорнолісів. У полі зору з'явився гай. Дунк прикрив очі долонею і примружився на зелену смугу. Зараз він заздрив яйковому брелеві. Ну, хоч там матимемо якусь тінь. Гаків гай, коли стянувся аж до голоднокопу, мовив пан Явтух. Я вже й не пам'ятаю, що то був за гак такий. До завоювання у лісі водилися тури і величезні лосі у двадцять долонь завишки, ба навіть більші. А оленя в лісі аж кишіло. Стільки ж мисливець не міг би взяти за життя, бо полювати там могли тільки король і клітчастий лев. Навіть у дні мого батька дерева ще росли по обох берегах потоку, але потім павуки вирубали свій ліс, аби влаштувати пасовисько для корів овець та коней. Тонкий стромочок поту поповз дунковими грудьми. Раптом він палко забажав, щоб його господар і повелитель стулив пельку. Хіба ж можна базікати в таку спеку, хіба можна кудись їхати? Хай йому грець та хіба можна зараз бодай ворушитися? У лісі вони побачили тушу великого бурого деревного кота, на якій юрмилися черви. «Тьху!» – вигукнув яйк, якому далі обводячи маястра навколо неї. Смердить ще гірше за пана Беніса!» Пан Явтух натягнув повід. «Деревний кіт. Я й не знав, що вони ще лишилися у цьому лісі. Цікаво, від чого він помер?» Коли ніхто не відповів, старий продовжив. «Звідси я поверну назад, а ви їдьте собі на захід і доберетеся просто до холоднокопу. Ви взяли гроші?» – Дунк кивнув. «Добре, хай разом з вами, пане, повернеться і моя вода». Старий лицар арестю рушив назад, туди і звідки приїхав. Коли він зник, я й кмовив до Дунка. Я тут міркував, пане, як вам краще балакати з пані Тенетник, щоб заприязнити її до себе, не обійтися без милощів та лестощів. У своєму клітчастому жупанчику Яйк виглядав таким бадьорим, наче знати не знав ніякої спеки. Пан Євтух почувався так само навіть у Кириї. То що ж це? Я єдиний тут спливаю потом. Милощів та лестощів, кажеш, повторив Дунк, яких саме? Та ви ж самі знаєте, кажіть їй, яка вона чудова та пригарна. Дунк засумнівався. Вона пережила чотирьох чоловіків, має бути не молодше за пані Вайф. Якщо я хвалитиму чудову красу якоїсь бородавчастої старої жаби, вона знатиме, що я брешу. Аж вам досить лише знайти у ній щось справді варте хвали. Так робить мій брат Дайрон. Каже, що навіть у найбридкіших старих шльондр можна відшукати густе волосся або вуха гарних обрисів. Вуха гарних обрисів? Сумніви Дунка міцніли з кожним словом. Ну або ж гарні очі. Скажіть їй, що її вбрання підкреслює колір її очей. Малий поміркував якусь хвильку. Ну якщо тільки в неї не одне око, як у князя Кровокрука. «Люба пані, ваше вбрання підкреслює колір вашого ока». Дунканві доводилося чути, як лицарі та паничі просторікували перед панями. Щоправда, таку дурницю при ньому ще жоден не бовкнув. «Добра пані, мають таке пригарне вбрання, воно так відтіняє колір обох ваших чудових очей. Бувають пані старі та кощаві, бувають товсті та червонопики, бувають незугарні та поїдені віспою». Але усі носять якесь вбрання і мають два ока. І наскільки пам'ятав Дунк, усі полюбляють чоловічі лестощі. Яка пригарна сукня, пані моя! Пригарно підкреслює пригарну вроду ваших пригарно вродливих очей такого пригарного кольору. Життя заплотного лицаря куди як простіше, приречено буркнув Дунк. Скажу щось не те, і вона накаже каже зашити мене у мішок та кинути у рів». Хай спершу знайде такого великого мішка, пане, – мовив Яйк. А ще раптом що, нас урятує Чобіт. Ні, – загарчав Дунк, – мовчи вже про свій Чобіт. Виїхавши з Гакового Гаю, вони опинилися набагато вище від греблі за течією. Тут вода піднялася так, що Дунк навіть міг би втілити свою мрію про купання. Та тут і втопитися можна, – подумав він. У дальній берег врізався рівчак, що відводив воду кудись на захід. Рівчак біг уздовж дороги та живив безліч іще менших рівчаків, які зміями розповзалися по ланах. Перетнемо річку і опинимося у владі вдовиці. Дунк спитав себе, що чекає попереду на самотнього лицаря з десятирічним хлопчаком за спиною. Яйкоб обмахував обличчя. Гей, пане, чого ми зупинилися? Ми не зупинилися. Дунк ударив коня острогами та з плюскотом в'їхав у річку. Я й крушив слідом на мулі. Вода піднялася громові до черева, тоді знову спала. Вони вибралися на вдовициному боці, стікаючи краплями. Рівчак попереду біг прямий, мов спис, і сяв на сонці золотом та зеленню.